і гордо несучи перев'язано дівоцькою стрічкою за браком віночка голову. Облетіла коло, наче запросивши всіх до танцю, завмерла посередині і заходилася то виляскувати голубці, то крутити коперсалочку, то дрібненько вив'язувати вірьовочку, а на сам кінець закрутила шене. Щоб нікому не здалося мало І знову полетіла колом Запрошуючи якогось техаського козака до пари І козаки знайшлися, аж два Стів і ще один дідок з українським видно корінням Хоч і без української мови Дідок так завзято утявнув присядки, що Юлька злякалася. Софії самій дух забило. От зараз від такого шаленого танцю упаде дід, і життя з нього геть. Аж ні, вже й Юлька притомилася, а дідам хоч би що. До кола вибігла ще й бабуся, скинула туфлі і собі давай перебирати ногами у такт гупака. Музиканти захвилювались і потихеньку перейшли з гупака на кантрі. Тепер уже схопився з місця увесь загав. Юлька в центрі витанцювала зі Стівом, мовляв «І я по-вашому вмію». З того вечора зійшла зоря їхньої популярності. Не минало дня, щоб хтось не запросив у гості. Єдиною перешкодою в спілкуванні був невеликий запас англійських слів. Життя у задзеркаллі видавалося приємним і легким. Хочеш зробити зачістку? Жодних проблем. Перукарня поверхом нижче. Майстрині біля клієнтів бігали, як біля малих дітей. Самі мили голову, накручували волосся на особливі пластмасові бігуді, одягали сіточку, під феном пильнували температуру, так ніби клієнтка була паралізована і не могла ворухнути пальцем, щоб клацнути перемикачем. Зараз, одну секундочку, я сама. Вам зручно? Не жарко? Не коле? Не тягне? За кілька днів подруги облінилися до того, що навіть у перукарню не ходили. Викликали манікюршу і педікюршу просто в сауну. Обсідали їх великі клопоти. «Як ти гадаєш, Софія, ці тіні підходять до сукні?» «Боюсь, що ні, Юлечко, візьми мої». «Софійко, поглянь, твоя біла сукня трохи зім'ялася». «Біда, Юлечко, подзвони покоївці, що попрасувала» а тобі не здається, що лак на нігтях не зовсім пасує до помади. Твоя правда, подругу. Викличемо манікюршу в каюту. Усе це, лежачи в ліжку на щодня чистих простирадлах? Звичайно, життя нагадувало про себе, бо скільки не пливи, а до берега пристанеш. У Казані після екскурсії вони мали кілька годин до вечері, щоб оглянути місто. До річкового порту дістатися можна було за кілька-десять хвилин, тому подорожували пішки. Зайшли в універмах. Софія натрапила на іграшкові маленькі автомобільчики. Юлько, стривай. Зараз куплю кілька машинок Павликові, Софійко, а я увіділ ниток.